Rullar vi nu? Ja. Rulla du? Ja. Varför säger vi rullar när vi trycker på en digital knapp i ett digitalt program? Vi knappar nu, så. Ja, vi knappar nu. Och den här fantastiska flödande flödande texten, bilden rullar ut sig över våra ljudvågor. Jag såg det. Det var någon så här, oh, gud, började upp internet redan 30 sekunder in i, i det här internetfenomenet som kallas ja, podcast ja, ja, som kallas podcast. Jag välkomnar alla fall till Vita kränkta mediemän. Nej ja, men det ska ja. inte heta det för fan. Det ska vi ju heta Vita kränk... Det skulle ju heta Vita kränkta mediemän för två sekunder sen. Nej ja, men skulle vi inte byta det nyss? Ja men nu kan vi döpa det. Vi döper den Vi döper om den nu så här i början då. Ja, vi döper om den till um... vi, vi har omröstning helt enkelt och alla får vara med. Alla får vara med. Alla får vara med. Uh, mitt är i lejonets skap. Ja. Uh, jag har inte så mycket annat på G förutom att. Uh. Utom bitar kan jag inte ta med ja, det, Ja, det var ju mitt förslag då. Um. Mm. Med hela det här i Lejonets ju som någon form av 20-talsroman skriven av Amelia Earhart. Liksom. Alltså, det, det, är, det, här, det här är det här det är det här liksom, nyromantiska ny på något sätt. så här, bara, Åh, det exotiska i Afrika. Ett lejon springer över savannen. Det, ja, jag, det, det, jag älskar den där. Alltså, ja. ja. Det, det, det har ju det stuket över sig, tycker jag. Du får ju den här propagandafilmsrösten som ja, precis. jag antar är någon bieffekt av att, att filmer runt innan 1950. Det i här... Nej, det måste ha varit efter 60-tal, för att jag har för mig att eh, även månlandningarna spelades in i 20 bilder per sekund. Det var mm. inte den här höga bildfrekvensen som vi räknar med idag att jag antar att man sänder i ja, man sänder väl inte i man det väldigt snabbt, men alltså ja, det, men det jag är tänkt... snabbare det, om det inte var så att det var så här tio bilder ut en sekund eller var mm. jättegalet, det var väldigt lågt vi jag antar att det är en bieffekt av att man inte fick med lika mycket ljud då på ljudbanden, så när man spelade upp dem så blev ljudet snabbare för att det var så mycket mindre bildrutor och för varje bildruta så fanns det ett ljudspår och då var det tvungen att gå fortare för att det inte var lika många bildrutor alltså, vi, vi kanske inte ska ge oss in på någonting vi inte kan alltså, tekniskt... men jag tänker... Nej, men jag bara spekulerar bara ja, men jag, jag, tänk, jag i... tänker liksom så här, du vet, på ja. typ så här, Järring, hela Järring-grejen liksom bara, det här springer kongolesen över linjen Och det går så snabbt, så snabbt Det är liksom den Du menar den, ja det ja, jag menar den snabba Snabba Amelia Earhart-rösten Ja Fast alltså, jag har nog inte ja, hört ja, henne Erhardt prata någon gång Just nu menar någon alltså då allmän referens för För all, för, för 20... som är gammal, enligt dig alltså. ja, ja, precis Alltså hon är ju hon liksom Ja hon är det ju, helt enkelt vad, vad, vad mer kan jag säga Hon, hon symboliserar det fina Med liksom, det romantiska Det glada 20-talet va Eller var det glada 30-talet Nej det var ju den stora äh, jag, depressionen så, Jag tror att om du dog någonstans Slutet 20 talet ja, de... någonstans På någon, någon ö i Stilla Havet Det var väl inte ah. Det finns säkert något jättebra konspirationsserie Det finns säkert något jättebra där. dokumentär någon, någon, någon Nej, men hon, kanske, hon kanske lever fortfarande Liksom ja alltså, du kanske bor på den där ön med sin co-pilot och, Ja, och jag hörde det också Visst var det så att han var med, han med sig i planet Ja, han vet men så precis Så att hon kanske bara liksom, bara satan där Och fan, det är väl så, så det blev inte Lejolens till Det blev historiespekulerade podcasten Nej, alltså det, det är lite för mycket Liksom Amelia Earhart slös Typ så här Dr. Livingstone-operation Liksom L lite för mycket menar, alltså, nu, nu var det Sean Connery och inte ja, Dr. Who ja, det... som hittade, alltså, Dr. Livingstone, ja. Utan, ja. Ja, men det, det är för lite för Om mycket. Om vi utgår Kong från att Sean Connery är odödlig så var det nog han. Ja, ja. Alltså, ja men det, är det känns mycket inte som Sean Connery är en man som kan dö. Han är en man ja, jag... som dör, men han dör inte. Det känns som man skulle kunna gå på Sean Connerys begravning, men det känns man ändå skulle stå i publiken och titta på. Under ett men, det, men, det, det låter, men det låter som en så här Mystisk Morden och midsummerfilm Nu refererar du alltså Som kommer till Morden i midsummer <laughs> Det är höga, <laughs> höga Och svåra referenser här Det är, det är referenser ja. varenda människa ute Varenda torp i Sverige skulle kunna förstå Det är enklare Det är än sommar det. i P1 just nu Ja Ja, för fan. ja det är ju en inte... P1 ja, jag, jag, jag... ja vad ska man säga det... Det är socialismens högvar, hela hela SVT och P1 och allt ja, där. Kan inte kan bara driva ut det från ingenstans Kommer bara, kommer bara vilda spekulationer om. Ja, folk... men det är det här hela där så kommer från 70-talet. Nej, ja, men liksom. visst var det så att det var någon undersökning för bara mindre än ett år sedan som ledde ut att var det, var det ändå 50 av alla på SVT hade vänsterosikter jag tror att det mm. var framförallt högern som drev på det där väldigt fort. För att eh, det var väl lite spekulationer i att alla får ha fria åsikter i Sverige. För det, det, det är väl ingen av dig eller mig som tycker emot det. Hugo? Nej, inte riktigt. Nej, så stannar vi det där innan det här går långt. Ja, precis. Ja, ja men eh, samtidigt var väl eh, att det att det finns ju ändå risk att det på något sätt skulle påverka hur, hur, hur media fungerar i Sverige. Om, om det var så att så många, många människor hade vänsteråsikter som gjorde med det. Ja det kanske påverkar programmen Ja det var, det var väl det som var grejen Att de som, gör, ja. de som gör programmen Och de som står bakom programmen För det är ju inte så att du och jag och alla väljare i Sverige Går in och säger att vi vill ha En ny säsong av mitt i naturen Och så här ska det göras Det finns ju ändå ett Det finns ändå en brain trust som, som, vi är, som vi har tillåtit Med vår goda hand Ja men Publix har vi skapat den så jag Alltså det skapades ju väl liksom ja, När sossarna regerade de finns väl nej, du, tankegångarna du, du, du, det finns kvar du, det Vad du, vet jag du, Som de där galningarna <laughs> som, som står på torget Ja men precis och, och, och Det och är nu det börjar att Allting är, är en konspiration Så ungefär ja. så den nivån vi hamnar på Ja det är ju Ja det är ju Ja, men det är, alltså det är inte många kvalitétprogram som kommer därifrån alltså. Tycker. Om vi tar liksom vem, vem är mest med Richard Sjöberg, där har vi ju liksom där, där har vi verklänka <laughs> på liksom det är de minsta programmen i hela SVT:s utbud. Ja men det är ju liksom, det, det är liksom så, så här... att Dobi har det funnits sen, sen Ja men Dobi Do är mysigt tid, liksom. Liksom, Redan liksom Ja men när man har så sätt så sänds för muliga <laughs> Dobi Do. Alltså, den här, den, ja, men vem är, vem just... älskar inte den där chocka Skalliga snubben alltså men Rickard Sjöberg, han, ju inget, han, ja, han, han leder var, ju bara... Vem är det som leder då, då nu Nej, ja, men inte den där tjocka snubben. Nej, det är ju inte han längre. Det, det, det var ju för hundra år sedan. Du kan ju inte kalla honom för den tjocka, Nej, ja, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, ja, men du kan ju inte bara tappa namn sådär. Du kan inte bara kalla folk för tjocka skalliga. bara. skalliga. Att... Ja, Nej, men det finns ju många tjocka skalliga. Oh, som att det vore någon då, en accepterad företeelse då. Bara så här, att man kan gå runt och kalla folk för saker och ting. För att, för att de är det. Ja, nej men nu blir det är väldigt, väldigt vi skulle prata om Rika Sjöberg ja just det, Rika Sjöberg inte om dumdomar ja, det det var inte, inte. inte inte de tjocka skalliga män inte inte ju... du definiera dig inte inte en inte man som inte inte inte inte du inte inte inte inte inte i sina inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte någon rättighet och går runt att dela ut stämplar till höger och vänster då. då. Ja, precis. Ja, men, alltså Rikard Sjöberg är ju uppenbarelsen av bekännelse känner jag. Du känner alltså att han undrar att han fick leda vem vet mest. Jag tror inte att han är ledsen, Rikard Sjöberg. Jag tror att ändå att han inkasserar ganska bra om året. Ja men vem är det som kollar på det där liksom? Det är inte så att Rikard Sjöberg tänker ett och två innan han bokar den årliga Thailandsresan. utan det är ju det, det, den bara bokas i farten. Ja men fan, han, mål, jag kan, han att, jag kan ju säkert ha det svårt också alltså. Du tror alltså att Rikard Sjöberg en gång i månaden säger till sin fru nu, nu, drar vi ner lite på, nu drar vi ner lite på utgifterna här ett tag Andrum. Ja hans ja, fru kanske är stormrik, jag vet inte Han kanske inte ens har en fru Nej, alltså, det är ju, möjligt är, det är, ju, j, ju, Du är ute på djupt vatten här Nu sitter du och säger hmm? att Rikard ja, Sjöbergs ekonomi både, Kanske både är jättebra, jättebra Ja men vi, vi, vi, vi, vi borde ju... Okej, okay, jag ser att Rickard Sjöberg, Sjöberg de senaste 20 åren har aldrig oroats över pengar. Och du säger att han ibland kanske... Ja, men han, vi, vi kan säga så här, han, Det känns som att han hade mer program förut. Och nu letar han vem med mest. Och jag menar, hur mycket cash kan ha ho, hova in på det? Ja, men han har väl in en 40-50 månader i alla fall efter skatt. Det skulle jag... Han har väl säkert någon produktionsbolag i ryggen också som sitter och hovar in. Han är väl... ju ja, inte Peter Zetman som är typ den girigaste människan som finns Nej. i Sverige vad är så många som spett ner så satan i kostym någon ja, typ eller något när man tittar vilket blir väldigt roligt ja, Rikard Sjöberg äger ju inte typ hela Sveriges television eller liksom, något det är ju, ja viket typ inte ens prata om för att han, lur, nej, han lurade hela Sverige att, att eller, hela Sverige han lurade SVT att de behövde ett game vad game show eller så det kallas du vet man, spel Spielshow ja det är såhär japanska game shows Där de hoppar runt i upplåsbara däkter Och får bollar på sig Han lurade SVT att de behövde ett sådant program På en söndag kväll Vilket vill inte alls gå ihop med någon public service Och ha den typen av program Det är väl inte SVT som ska stå för Nej det står ju femman för alltså. Ja det är, inte en, det är väl inte Morgan och Ola Conny Som, som ska leda SVT om sig säger så Minuten, Nej, men är... minuten var i program utan djup Och någonstans känns det som att det finns ett papper På SVT där det står att det ska finnas Ett visst djup i de programmen Man gör man kan inte, man kan inte ha, Vilket djup finns i Vem vet mest ja, men Vem vet mest har väl du, något, du är smart, Vem vet smart, mest här. har väl något form av egenvärde Som att det ändå är någon form av allmänbildande Programmarna va Folk som tittar på Vem vet mest kan i alla fall ha någonting att säga i fikarummet morgonen och nätter. Om någon, ja, det, om någon så är har frågade Vem vet vem var den belgiska kungen som ledde i som, ledde, som styrde Kongo med järnhand? Kung Leopold på den andra men liksom det... Ja, men då, då kanske då kanske Aivar. Kommer, första namnet jag kommer på? Aivar. Ja, det är ju väldigt exotiskt. Aivar Svensson. Jag vet inte det var Aivar ja, döpte. Det gjorde det ännu mer exotiskt med Svensson men Aivar uh. Svensson helt precis sitter i fikarummet imorgon på, på i skatteverkets personalrum där han jobbar. Alltså är om tråkigaste jobb också. Ja, men, nu är det så att Aivar, Aivar är bara ett genomsnitt av den hela svenska po populationen. Alltså, så, så hela svenska Aivar, populationen har har bara rasat. Hela hela är... hela svenska är... folket är... har ett exotiskt för hela svenska folket har ett exotiskt förnamn och tråkigt efternamn och jobbar på Skatteverket. Det är, det är rimligt. Det är det är rimligt. Det, är... det, är... det är... Det fungerar väl i alla fall. Så du tror att det första Aivar Svensson-görna går in och tar sin morgonjava på jobbet till och säga, fan visste ni att i Kongos fanns en ond, ondskefull ledare från Belgien som heter på den andra? Och så sitter de där och bara, åh fan! Hur visste du det? Ja, Aivar, vem, du vet mest? det? Vem, vem vet mest va? Han rickar Sjöberg, han vet sin skit. Alltså, ja, det gör ju Aivar till en otroligt bra människa. Och det gör vi tack vare public service. Vi ger ju public service alltså en anledning att existera du, du, vet ju, du vet ju som, som i, du vet När vi ska ha debatter I Sverige mm. och, och eh, Ofta, ofta inte för generalisera nu ska, vi, nu ska vi skydda oss själva här Från alla former av generaliseringar så att ingen, så inte ska komma alltså, Jag, jag tror vi har redan klimatier. generaliserat Rätt så grovt det här laget men... Vi ska inte dra sådana här generaliseringar Den här, att, det här med att Ofta vänstern ska ta fram personlighet, Personligheter I i debatter Ska jag dra fram en Ska dra fram ett typexempel ur det svenska samhället Och så ska det vara så att man inte kan säga någonting Emot det, för att det är oftast Ett väldigt gripande människöde Och så ska helst då Fredrik Reinfeldt Eller Göran Hägglund eller Någon, någon högledare ska då få frågan vad tycker du om det här? Och så ska de stå och peka på det unika fallet Och så ska jag be dem högerna att förklara det Och då kan man ju, man kan tycka på det, det är bra eller dåligt För det finns ju unika exempel i samhället Men sen kan man ju ändå undra om, om en partiledare i Sverige är kvalificerad Och sätter sig in i ett enskilt fall efter att ha hört fyra minuter Fyra minuter inspelad video från socialdemokrater. Ja, de, alltså det är alltid någon som utmålas till satan Ja, men precis Det ska väl vara så att politiken som Ja, men också... alltså det är omöjligt att kolla på de här jävla debatterna För det varje gång säger är det typ så här, någon står på ena sidan Och bara, det är väl sämst, för du hatar människor Och sen säger en andra Ja, men du hatar också människor det liksom, det är Vi ska bara inte dra oss in i partiledare Jag såg det partiledardebatten i här. Ja, det var, ja, jag Nej, såg vi, vi, inte vi, jag tror inte ens att vi ska ge oss in i någonting Jag vet inte, jag tror att vi har åsikter om Jag har i alla fall har åsikter om båda sidors Sätt att argumentera, det är väl jag älskar Annie Löv som alltid tar fram en så liten graf och bara börjar prata, liksom. Ja, yeah, Fredrik Reinfeldt alltid bara ska komma med korta, koncisa, lugna svar som ska vara. Som att han står där som, som Jesus. Han är, han, han, han, Jesus han är Nu, andra gången, Jesus kommer tillbaka som ett exempel. Han, han, men han är ju som en stor teddybjörn. Öppet, alltså. han ja, men, Fredrik Reinfeldt är ju som en stor teddybjörn, alltså. Ja, men han breder ut båda händerna och förklarar för folket vad som är rätt och vad som är fel. Det känns ju som. Så du tycker han är din personliga föräldrar och Messias? Nej, det var nej, nej. nu ska vi inte ta det här. Nu ska inte det här vara ett drycksitat, bara draget i rakt i den här den här podcasten. Det ska inte vara så att du ska komma här efteråt och säga att jag pransar att Fredrik Reinfeldt var en... Var... Så du vill se Fredrik Reinfeldt rider in på riksdagen med en massa palmblad på liksom vägen på en åsna. Vi skulle och sen inte ska... göra något väldigt intressant människa. Ja det skulle, det skulle bli väldigt mycket roligt att titta alltså mycket roligt att titta på honom. Finns det någon PR-byrå i Sverige som jobbar nära Fredrik Reinfeldt så, så kontakta mig så kan vi prata om hur man skulle kunna göra Fredrik Reinfeldts Jesus image betydligt större st ja, den, den korta resan från Salgrenska palatset till liksom, riksdagen kan han göra på en åsna med massa palmblad liksom. Och så och, jätte... så och så vi alltså och en barnkör på 300 300 alltså det får inte vara när sjunge när blir börjar barn sjunga fult det är väl någon slags så här målbrott eller täton det får väl vara jag men vi, så, vi, så vi ser Lordstadiebarn ja, liksom Ja barn som kan sjunga får väl, väl fin vad i alla Sverige efter 300 de 300 bästa barnen på att sjunga det, blir, ja, ja, jag, det jag tror att det nästa finns tävlingsprogram fyran. Nästa tävlingsprogram i 4:an nästa tävlingsprogram i 4:an får bli och en fin kamma. Fast det, det låter ju som någon form av liksom så Kim Jong Un grej liksom Nej att jag man... är inte klar än jag är inte klar heller för jag har knappt börjat bli ofri här än och på den tionde dagen så red Kim Jong-un in på en åsna. Det är 300 barn liksom. Vi pratar om Nordkorea med öppet mål. Synd om det nordkoreanska folket, det tycker väl alla. Det finns ju ingen som kan argumentera emot det här. Ja, de har nog rätt så jobbigt Ja, men nu, nu har vi spårat iväg långt från när vi började. Det finns ju Rickard Sjöberg och nu är det Kim Jong-un på en åsna. Det är, det är ju ingen sans i det här. Det är ingen sans i debatten ja men det är, det är jävligt intressant eller? Ja det är ju intressant Ja fint kan man göra, Sverige Vi har ett program i fyran som heter Sveriges bästa barnkör Alltså mest som att det är, är fyran så kommer de undan Med sånt dåligt namn men det, men det känns ju som att det är lättare om de bor i Stockholm För de måste transportera en barnkör ja, från i Varje barn. morgon ja, men det Varje morgon, det räcker väl med en gång Måste det vara varje morgon ja, men det känns, ja det kanske ja, det lite det det, det det skulle bli en turistgrej Det kan ju bli som så här beridna högvakten att det står ju alltid någon där varje dag och tittar på när de åker med hästar. Fast rider de varje dag för hästen. Det känns ja, ingen, ingen aning. Jag har ja. inte varit där och kollat riktigt. Nej. Nej, Nej men äh, finkammare i Sverige. Alltså, i, i, idol auditions i dåliga auditions för barn och så börjar de gråta så fort de inte får med. Det känns jä jävligt ja, elat. Ja, men jag menar, det har ju funnits, ändå funnits lilla Melodifestivalen. Det var väl också ganska hårt. Det var väl ingen... Ja, som... men då var, det, då var det typ så här de skickade in sina videos och sen liksom fick svenska röster, svenska folket rösta ja, på men dem. det var ju ändå någon som fick stå där nere i Bryssel och, och så trodde svenskarna i sin naivitet att, att alla länder hade varit fair när man hade valt ut sina sina bidrag, men egentligen hade man bara tagit den bästa barnsången i landet och skickat dit honom som någon professionell jury hade hittat. Och så hade de typ drillat honom. Nu generaliserar jag resten av Europa, men många bidrag. När det låter som någonting med... Ryssland skulle göra. Ah, det är ju lite ah, den. Det, det, det här känns ju taskigt, bara att generalisera Ryssland på det sättet. Ja, men vi kan ju generalisera ah, Ryssland. Det är ju att ta bit Ryssland, men Ryssland är väl också ett öppet mål. Ja, ja. Att, ja Där känns det ändå lite mer som Lukashenko har sagt Att nu, nu ska vi hitta den bästa barnsången i hela vitryssland. Om det är så är det sista vi gör och då har någon Men det lär ju bara att vara typ hans egna barn i så. Ja, men han sa att de var bäst på skidor också Så jag vet inte, det, det kan ju lika väl hända ja, man kanske är det, vem vet Utmana Lukashenko på 10 mil och, och om du vinner så får du presidentposten Jag vet inte vad det är, det låter som någon Sjuk. Det låter också som en game show. Det låter som någonting Peter Settman hade kunnat regissera upp. tror uh -huh. Peter Zettman ofta åker ner till Vitryssland och regisserar <laughs> deras gameshows. Ah, we, we, we have this in Sweden called, called The Minute. You know, I told Swedish public television to think it was public service. So it will probably work here also. Ja, det hela landet, det, det hela landet det är det public service. Ja, <laughs> Peter Sättman kan äga all television i Sverige och i Vitryssland. Det är ju en bra avtalladet löp. Peter nej, mm. vad skulle det vara ens? Settman äger all television i Vitryssland. Och så citationstecken, de betalar väldigt bra. Ja, men typ. Han ser ju alltså, alltid så jävla sleten ut alltså. han ser, Nej, han ser inte jäkligt fräsch ut på det sättet, man. Jag tycker alltid att han ser så jävla sleten ut Det ser ut som att han typ, tag, tagit en lina Och sen bara sprungit ut genom dörren liksom. Alltså du menar alltså att man måste alltså, ja, Kommer i gång varje morgon på att ta en lina kokain Det räcker inte med alla public service pengar han. Alltså, kanske måste Nej, jag... men, men det, är, det är public service pengarna Som gör att han kan ta en lina kokain på morgonen Så du menar alltså att, så att det... Och sen, sen är allt bara ah! liksom, en dans på rosor <laughs> Breaking news. All hela svenska folket. Hur går alltså levererad? Den undervara underbara te teorin om att på man <laughs> köper kokain för skattebetalarnas pengar. Ja men typ men om fan, om Peter, om, eh, om, Pers, om Persbrandt kan ta lite kokain så kan väl petset man göra. Ja, det skulle det skulle vara en bra story också Sätt mm. man äger all television i ditt och är kokainist. Ja, han är liksom Sveriges mest hatade man också. Ja, nej, nu, nu, nu, nu glömde vi hela Rosenbad. Alltså, barnkörerna, barnkörerna får ju icke förglömmas. De är ju, ja, så fint kan deras Sverige. Deras, deras pris är alltså att någon gång i månaden i alla fall. Ska vi enas med det? Ja, men typ, ja, typ varje måndag kanske. Varje, varje måndag? Ja, men det är, det är bra. så så ställer du sig upp en barnkör. Alltså, två, två led, 150 barn. Alltså, mm. nej, de, ja... Och så står de där, och så sjunger de, beredden vän för herran Och så kommer Fredrånfäll, alltså Ridandes, på en Åsna. Från, hur häller jag på att säga, Salgränska? Vad heter det? Sa -sa Sagerska? Jag sa, sa Sagerska. Ja, Sager det heter Sagerska palatset. Ja, sa, jag sa Han åker från sjukhuset varje morgon Efter att ha fått sin, sin <laughs> Vitaminfos Efter att ha fått lite morfin liksom, Nej, För att det, han ska det, leva en vecka till Det, det, det, det är inte tro att men vissa människor Behöver knarka upp sig alltså, Min teori är att varje människa Som tjänar mer än 60 000 I, i månaden efter skatt Tar kokain liksom. det, det är min dröm ja, På något sätt Eller alla, alla människor i höga positioner Måste ta kokain för att känna sig levande för de har liksom de har gjort allt annat. De, de, de är redan är så alltså högt de kan komma i livet. Ja. Och de måste, de måste komma lite högre Därför tar de en lina kokain när de vaknar. Och då är allt bara liksom regnbågar och enhörningar och livet leker. Liksom. Och det, det kan jag inte pengar köpa förutom kokainet. Men... Ja, du förstår vad jag menar. Ja, ja det är målöst. Det är fortfarande kvar det att, att, att vi för inte varje morgon vaknar upp på Sahlgrenska sjukhuset. Får sig... Får sig, får sig en kopp urte med, med, mystiska, med mystiska urter uppplockade på alla världens hörn. Det kostar, kostar tusentals kronor per gram. Mm. Får ja, man en form av alltså... botoxinjektion också för att behålla det där fantastiskt. För det är liksom hela ansiktet, inte ska bara ramla ner så måste han ta det. Liksom. Ja, men Jag menar att han har ju ändå en otroligt fast hy. Den är ju... Hela, det känns som men han har ju gått ner en massa vikt ja, och då blir, man, hud, då blir man en ny människa. Det känns liksom. som att hans hud sitter väldigt bra. Man, ja, han har ju. Det känns, är som den är liksom, känns som att han har kläddnypor bak på ryggen som drar ut. Ja, Mark kan ju inte dölja någonting bakom håret. där? Liksom, han har ju inget hår. Det känns, det känns som någon har dragit ut, liksom. Dragit bak i, i, i skinnet på Fredrik Line. Dragit hårt från fanken och sen tagit en rejäl. Yeah. Ja men de kanske gör det varje morgon Att han bara drar tillbaka huden lite mer Och sen typ stygnar de det liksom Ja så sätter de ihop det Och så alltså varje kväll så när okay. han ska och lägga sig Så tar du de tillbaka det Eller det de typ så var typ en ny mask Som typ Darth Vader liksom Du, du refererar alltså till, till, till Star Wars Ja varje morgon på Sahlgrenska Så sitter han där sätter sig i sin tron Sen kommer hans ansikte ner på ansiktet Eller liksom hans ansikte ner på hans ansikte Det känns inte riktigt som Sverige har den positionen i, I världen Att vi att ja, Lighthouse det... behöver ha den här imagen Det känns inte riktigt som att han är Han är så säker på att vinna valet nästa gång Att han måste, måste göra ja, men, det Han, det. han, han, så han sätter på sig ansiktet Sen tar han en, en kopp örtte Med väldigt misstänksamma örter i Alltså de är ju så som, inget... som att ingen vet dess namn De har ju inga latinska Nej. namn bara sån... Ja men det odlas på en vulkan i Borneo Som ingen har hittat den För det är typ så såhär ön i, ön i King Kong Liksom <laughs> Skull Island också. Ja, väldigt, precis. Det finns väl i namn någonting till Skull Island. Ja, ja det, det, är, det är lite Disney över. liksom. Väldigt. Att inte Disney äger rättigheterna till King Kong. Alltså, det, är, ja, det gör de ju säkert. Nej, det är, det är Universal faktiskt. Som, det är det. Ja, det är, det är King Kong. Det är väl deras mm. pjäs. De, sen är det väl århundradets största felkastning och kasta Jack Black i den filmen. Ah, ja, jag tycker inte riktigt att man, man, man kan snacka skit om alltså, Jack Black direkt. Vi alltså en, pratar vi alltså om en film som är som är 2005, vad blir är nio år gammal och mm. pratar om det som det hände igår det känns som att tappar tappar tappat, tappat <laughs> ramarna för det här, det känns som att vi kan spåra var som helst det spårar från Amelia Earhart till, till King Kong, till Jack Black till Fred Greinfelds dödsmask. <laughs> dödsmask Ja, men, ja, men det, det är ju intressant alltså, vad, vad tror liksom? de, om, om Fred Greinfeld skulle bära, bära, bära såna här Alltså en inka mask. Ja, det, det skulle ju det skulle ställa ställa en del frågor tror jag. Att han, att han Om man helt plötsligt kommer bara ut. kommer där och bara nej jag har fått en uppenbarelse jag är egentligen jag måste... en man jag är egentligen en inka man va. jag, har... liksom, jag återföds. Det jag har alltså, en, äh... jag, har alltså en, jag, har, jag har en guldmask en en, en, en från, från... Jag var ju en jag en krig, jag var egentligen en krigspräst för tusen år sedan i Machu Picchu. Sen dog jag, men nu återföds jag som Fredrik Reinfeldt. Det känns svensk. lite... Det, ja, precis. Och jag dricker ört te från Borneo för att jag ska överleva. Liksom. Jag har dragit tillbaka huden på min rygg för att, för att varje morgon att mitt ansikte ska ha ett väldigt, väldigt fast... Det ska vara väldigt lent liksom. väldigt led ja, ja men det, det, ska, det ska vara behagligt att titta på det Men om man, om man det kan det dra... är behagligt Det känns ju som att ska man ska skjuta Du vet så här... Jag, ja, men, nej, jag vet. om du ska prata om att skjuta nej, liksom. Nej. Det, känns... Jag tänkte... det känns ju som att man pratar om så här om, om Vad heter det ja, i, I fysik så pratar ju om, om När man när strålar och, och infallsvinkel Utfallsvinkel på det och, och man, Det känns som skulle man ska skjuta en laserstråle Alltså ta en laser och skjuta på Fredrik Greinfelds kind så känns det som att man skulle få en så här Kom den in 45 grader så skulle laserpricken bara studsa rakt ut 45 grader Det skulle alltså vara en så här perfekt reflektion Så ut. att den, den, den utrotar någonting annat än Fredrik Greinfelds ansikte Det känns ju som, känns som att man skulle skjuta en Det kanske lite mer tydligare, det kanske syns lite bättre så skulle den, Kom den in med 45 graders vinkel så skulle den komma ut med 45 graders vinkel det låter ju som hela Reinfelds ansikt är en uppenbarhet. Ja, det så det, liksom. det, det, det är liksom lyser om huden, sådär. Liksom. Så att han och sen använder, använder någon här... <laughs> någon ansiktskräm. Han ja, använder säkert den här som går på reklam hela tiden. Typ den här, eh, Vad fan heter den då? Antifinkrämen, anti liksom. Antifinkrämen. <laughs> alltså, gå går på tv hela tiden. Tror, den där, eh, tror du lanserar sin... <laughs> Ja, men, och så kommer Fredrik Reinfeldt fram bara, jag använder L'Oréal L'Oreal varje dag. Och ja, bara din tinkräm heter den. Den heter <laughs> Creative Extra pro-antifinkräm Och <laughs> så <laughs> <Det är laughs> står liksom Fredrik Reinfeldt där Och liksom sitter sött på en stol och balet. Det är så guld är nog förmodligen sånt som det är så här små guldpartiklar i också så att det är, Ja men typ sådär, vi är, När maskinerna lampar på honom och så reflekterar Vi, liksom, vi har liksom dödat en utrytningshotad tiger från Sibirien Och sen har vi malt ner den Och sen har vi kastat det på Fredrik Reinfeldts ansikte det är liksom, det är, det är nog den kulan man har på att se ung ut. Det är det du tänker, ja. Det är inte ro med Fredde, Fredde Fred är. Ja, Fredde rider in på en åsna varje morgon till toner av en barnkör. Nu med en mer inka masken över sig. Men då förstör han ju hela sitt ansikte. Han kan inte ha en sibirisk tiger på sitt ansikte. När de har stäckt sig på Rosenbad, strappar varje morgon, tar av sig inka masken. Och sen slänger han den. Kan man slänga en inka mask? Nåra, nej, jag några, tror... ner till, eh, några ner till några eh, ner till till tror du, jag tror att han kan man kasta den för, nej det är för långt för Rosendal nej det är alltså han, det, är ju, det är hus för vägen alltså, det, är det alltså det, han får, får... Är lite för dåligt ja hans ankomst till Rosenbad eller byggas upp till när han tar av sig masken Och man får se hans liksom, såhär, lysande ansikte eller liksom. så ja men hans precis hy. Och oh. alla människor blir liksom helt till sig för att han har så perfekt hy. <laughs> <laughs> så, så det menar nu alltså att Om man Så det barnkör... Fridleinfo kommer nu alltså fram till tappan Efter detta, allt det här med Vi behöver inte repetera det en gång till Tar av sig guldmasken, kastar inte i den här säp och vakterna För att den har väl ganska många nu för tiden Så man måste så man... Ja, det lär var. vara var här stora efter, efter, ja, säkerheten har väl höjts i Sverige Av olika anledningar Så att han tar av sig guldmasken Kastar den inte en säp på vakt och sen bara riktas då strålkastare, gömda, på husfasaderna runt omkring Rosenbad. Rakt på mot, hans mot hans ansikte, så det skiner upp. Och alla människor bara bländas, typ. Och då kören kommer till sin final, där de bara... Aaah! Liksom sådär. Som typ liksom halleluja moment, och sen går han in och, och, Nej, och, och, och, gör, och... gör sitt arbete. Så lyser upp hans ansikte Han ställer sig mot kören Och han ropar ut mot dem Här är jag mina barn <laughs> Finns det någon fler byrå i Sverige? Kontakta mig nu Black Ingvars det, det, det är en svår referens Det är en svår referens Jag vet, jag vet inte riktigt vem Black Ingvar är Black Ingvars är ett, är ett hår, svenskt humoristiskt hårddagsband. Det här är alltså, det här är alltså vad, vad, man, vad man skulle bli mördad för Om man gick på någon vanlig skola Fast nu, nu, nu är det inte så Nu är det här en podcast Så nu kan man dra mm. referenserna från Wikipedia Men jag är tvungen att Wikipedia Blacking. Black Ingvar För att det känns mm. som att Det känns som att jag inte heller är liksom riktigt insatt Enligt då Wikipedia så är det ett svenskt humoristiskt hårddagsband Från Göteborg Ja så mycket mm. hade jag också koll på ungefär. Ja, jag sökte upp det nu. Ja, du gjorde ja. också det. Vi, vi, vi är uppenbarligen så bra på referenserna att Wikipedia på vår... Ja, de har ju en hemsida också. Ja, de har en man, hemsida. Kan hitta dem, man kan hitta dem på Spotify och sen har de en länk som heter Deutschland, vilket... Ja, det är, det är lite... Det är lite ja. Vilket jag, jag klickar på den och det står bara Deutschland inbau. Ja, jag vet inte vad det, det betyder. Ja, men det har ju vi också vet om lack u att de har specialiserat sig mm. på att göra. Alltså att de spelar liksom olika former av covers och mashup låtar Alltså, det, det, det är den kollen jag har på Black Inverse. Och uppenbarligen har de nu för bara ett par dagar sedan, kommit, blev det så att många människor i Sverige fick ett sms av Black Inverse. Och senaste gången jag fick någon form av spam-sms, det måste vara på det gamla goda kontantkortets tid. För jag tror att jag för mig på något sätt, det var enklare att få tag i kontantkortsnummer än vad det var att få tag i nummer till folk med abonnemang. Det är, en, det är ju en hårddragning, men på något sätt så... Jag vet inte om det var för att alla kontantkortsabonnemang, kontantkortskort jag någonsin hade blev utdelade till mig i Kungstegården någon gång i tiden av någon comic försäljare som gav mig. Och en dag när jag behövde det, så, så en dag när, när jag tyckte att mitt gamla abonnemang var, var för dåligt så bara stoppade man nya kontantkorten och skulle fungerade det från, från start, out of the box som man brukar säga. Ja, ja, kontantkorten har ju den fördelen Det är därför det är en sån frekventerad del I, i moderna action-thrillers Nu låter som jag okay. låter som, det låter som Rune 65 <laughs> Rune 65 ska precis gå i passion på sitt jobb på från Migrationsverket Alltså vad, vad är grejen med verket? Det ska alltid vara någon verk ja, som är, vet, det är alla, svensk, alla svenska jobbar enligt min, min konstiga syn på någon form av statligt verk Allting jobbar man på Skatteverket Eller så jobbar man på Migrationsverket Och där har man liksom dödstråkigt Jag, jag säger inte att Runa har ett dödstråkigt liv Men har, haft ja, liv. har, du, har du varit man har på haft liksom Han har haft ett i liv Man har väldigt mycket influerat av Peter Zettman om, om, du har varit, om du har varit på ett statligt ställe liksom. Om vi tar typ så här, vårt sjukhus, Migrationsverket ja, du, det, det får jag jag där. Äldre, uh, ja, men Allt statligt Allt ba, ba är bara såhär Det är såhär gråa väggar och sånt där I jävla plastgolv Liksom Jo, det är ju det. Vad är färgerna? Vad är, vad är, ja, det är, vad är de? Det är ju modern. Det hörde inte om när, när käkringskassan skulle få i nya lokaler i Stockholm så hade de ju gjort Google överallt ihop. Det fanns inga, fanns inga arbetsplatser. Folk skulle sitta i, i sån här... Eh, Fattboy fått Och eh, i var alltså. Ja, det var det. Jag missade det uppenbarligen. Man de skulle sitta i så här mm. hangungor i typ, lekplatser, och så skulle man arbeta där man ville. Och det fanns bara laptops. Och jag känner inte riktigt att försäkringskassan, i den arbetsplatsen där folk känner att deras kreativitet kommer att belönas, om de sitter i en fatboy på en form av fake i gräsmatta i en stort öppen i stort öppet rum hela dagarna Istället för att sitta på ett vanligt kontor Det känns inte ja, Men kontor är ju så inte... tråkiga liksom. ja, men... Och det är väl det som är hela grejen Ja det är alltså... det som är hela grejen Men jag vet inte Utvecklas Försäkringskassan så mycket verkligen Det känns ju liksom som alla statliga verk Ligger liksom tre år efter När det kommer till så här... när det kommer till Allmänna multimedialösningar Allt, Allt från att röra att till att röra hemsidbyggande. Det är ju inte direkt. Ja Det är inte så att de hyr de, hyr de mest Hippa-marknadsföretag Hippa, hippa i Stockholm när man ska lansera Skattevägens hemsida. Utan den ska ha liksom mycket information på många. Jag byggande. förstår jag förstår vad du menar. Vi kan lämna det. Där. Men, men ja, vi kan lämna det och prata om Black Ingvars istället. Ja, som Ingvars. vi skulle prata om. Ja, Black Ingvars. Detta, ja. Detta. ja, Black Ingvars. Nej. Nej, Jag Inverse har alltså... I det här smset som skickades ut till många olika nummer i Sverige eh, Jag känner faktiskt ingen personligen som har fått det Men, men eh, tack, vare, tack vare internet på olika ställen så dök det snabbt upp flera människor som frågade sig på olika internetforum Eh, vad är det här smset från, eh, som kommer avsen från Black Ingvar Och i smset ska det tydligen ha stått eh, Att det var avsen från Black Ingvar Och så ska det vara här en länk till vår nya video Och min erfarenhet då med det här spam-grejen spam Som jag senast råkade ut för 5-6 för år sedan Var väl att man, om man fick ett sms där det stod Prestis link to win money Så skulle man nog inte trycka på den länken För jag tror inte man vann riktigt pengar vad tror du, Nej, du? Man, blir, man blir typ en slav istället. Liksom. Ja. Men jag tror inte det ens fanns länkar i de sms'en. Jag tror det bara var allmän spam. Det var nog mer... Det var, nog mer, men det var mer typ så här, svara på det här sms'et. Ja, så, precis. Och då ja. svarade man på det sms'et då hade man tydligen godkänt någon betalning på flera tusen kronor eller någonting. Det var den, mm. var den typen. För att när du svarade så kunde de ta betalt hur mycket de ville för du hade svarat dem. Ja. ja. Och... Eh, men tydligen var det här alltså, en legitim alltså legitimt. Det var ju det som var det roliga. För Black Ingers, alltså då, eh, tillsammans, med, tillsammans med företaget Svedsnus, lanserat en ny snussort. sort. Uh -huh. Ja. Och länken var alltså till en reklamfilm som gjorde reklam för då Black Ingers nya snus. Och Black Ingers har väl inte varit i Europa på flera år. Och det här företaget Svedsnus har enligt olika källor, nu ska jag försöka skydda mig själva igen för att det inte låta som att jag hittar på saker för det är ingen sanns. Mm blivit anmälda flera gånger också för olika marknadsföringsbrott. Och, då... och ja, vad ska man tycka om det här? Och det är ju det jag undrar. För det är ju fel. Och anta tobakslagen när det kommer till tobaksmarknadsföring och alkoholmarknadsföring i Sverige är ju ganska reglerat. Det känns ju inte som någonting man bara... Man kan inte smsa ut en länk till ett Youtube-konto när man gör reklam reklamförsnus. Alltså man får ju typ knappt göra reklam för snus, Så det menar du liksom... Nej. Och enligt, enligt Svedsnus pressansvariga så var, det, så var det bara folk som hade fått sms som, som hade signat upp till deras, på deras hemsida. Och jag vet inte hur många människor som har varit inne på Svedsnus och eh, alltså, känt att deras mobilnummer är någonting som de tycker att det företaget borde ha. Ja. Nej, men pratade med några vänner som bara väger som avstarkt på det här och tyckte att det var, ju, det var en jävla skandal- att de hade gjort så här och det var helt fel. Och de skulle, det skulle bara bli negativ respons. Och då skulle jag säga, men jag, jag kommer med en gammal klyssan att all marknadsföring är bra marknadsföring. Mm. Och då får jag fråga dig, är det här bra av, av Black Ingvars? Att göra så här tillsammans med Svedsnus? Ja, de lär ju få en del dollar för det. Jag menar, det verkar gynna dem om de får så mycket publicitet. Jag menar, jag har aldrig hört talas om Black Ingvar, men helt plötsligt har de fått ett sms mest med Svedsnus. Och då får du någon form av publicitet. Ja, men alltså, precis. Men det är ju jävligt bra för dem. Ja, men precis. Det är ju bra för dem. Där blir ju helt plötsligt den negativa publiciteten någorlunda bra. För jag menar, jag har inte hört talas om nu så Jag har ingen aning om vilka märken de har under sin, under sin fana. Black Ingvars har väl inte varit i Europa. De är väl folkparksturnerande... Och jag känner som att det bästa sättet för dem Att få någon form av publicitet är ett helt medvetet drag av dem Att bryta mot lagen Ja Ja, ja men det är väl så det är alltså... ja, Precis Nej, men det, det, det, det är väl inte det, Kanske där är svårare än så Det kanske inte är så svårt som man vill göra det Det är, det är någon som har suttit på, på något möte Med Black Wingwards på Swedes nu Så sa de sagt, Ja men vi har en lista här med massa nummer Vi skulle bara kunna skicka ut ett sms och så vet vi att någon, någon på flashback kommer att upp det här. Och så kommer någon journalist få reda på det här. Och så kommer folk att använda ett så att det är en jävla skandal. Men det kommer ändå vara någon som går ut i sin kala tobaksaffär och köper en dosa Black Ingvar snus. Av ren nyfikenhet. Ja, men det är, ju bara, det är liksom bara ett smart publicitetsdrag egentligen. För de vet ju hur internet fungerar och de vet hur media fungerar. Ja, men precis. Det gör ju de till smartare människor än de som faktiskt reagerar så jäkla starkt på det. Ja, ja alltså, om jag ska vara ärlig så bryr jag mig inte ja, du, alltså, det, är ingen, det är ingen riktigt stor grej för mig alltså, sådär. Nej, det kanske, det kanske inte är det Men jag vill bara, jag vill bara det blir ju den här, här De får ju den effekten De förväntar sig, grej mm. Och det känns ju som att Journalister i Sverige borde vara lite smartare Än att bara ge dem den här gradspubliciteten om ja, de vill ju uppmärksamma Uppenbarligen att de har gjort något fel Ja, men hade Black Inmars gått direkt i Aftonbladet och sagt Hej, vi ska lansera ett nytt snusmärke, vill ni skriva en artikel om det? Att vi ska ge oss in i den här branschen? Då hade Aftonbladet ja. förmodligen sagt, nej. Alltså, nej. nej. Men nu bara, nu, nu jäklar. Nu blir det en hel lång artikel där det ska målas ut som att de, det är satans verk som har begått så här. Det är heliska ritualer och ett brott mot fantastiskt fina lagar som finns i det här landet mot, mot, rek ja, mot reklam Ja, men det vet det. ju det, så, ja. alltså så fort något sånt här händer, alltså så fort någonting, någonting som man inte egentligen tycker om, eller som är olagligt, eller som no, alltså, du vet sådär. Så är det klart att det, det, det blir alltid en stor jävla grej av det. Alltså det, det vet ju alla om. Ja, men alltså, precis. Det blir ju. De, de, de ville få det motsatta. De ville få den negativa publiciteten och så, så fick de det enkelt. Jag tycker det bara ja. varit väldigt, väldigt, väldigt spännande dag är, är det här ämnet helt dött nu? Tycker du att vi ska gå över, gå över till nästa ämne? Mm. Innan vi avrundar så här så måste vi, måste vi lansera det, ett nytt sortiment. Nytt sortiment. Det heter Veckans livsvisdom. Och det är någonting allt vi ska bära med oss under veckan. Till nästa vecka okay. vi möts igen. Som du och jag har lärt oss den senaste veckan. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och jag tycker uh -huh. att du ska börja. Så du måste alltså ge någonting som kan i alla fall... I detta, detta brus som är konsumtion i samhället så kan man stanna upp ett par sekunder och andas. Jag kan säga livsvisdom för den här veckan från Hugo. Om du råkar börja blöda mitt på gatan... När du, när du, om vi säger att du, du, du, ska, du är alltså, på men... väg någonstans Och så bara Om du helt om plötsligt bara, Vi säger att du, du, du, du råkar slå, slå fingret mot någonting Gå till 7-Eleven För de har servetter där det är, veckans, det är veckans visdom från mig Så du menar alltså Din visdom är det mest uppenbara Som någonsin har sagt I Sveriges historia Alltså ja alltså Det, det, det är bara allmän fakta är, Jag jag tyckte jag var ett geni när jag kom på det. Så det, det, det, det, det är min livsvisdom till er. Om du börjar blöda på gatan, mm. gå till, till 7-Eleven och ta en servett. Mm. McDonalds funkar också. Allt som egentligen har servetter brukar funka, tycker jag. Mm. mm. Vad är din livsvisdom, Frans? Min livsvisdom? Jag ska... Det här är ju så här, saker man borde mormor borde bara fundera på över en längre tid eller burit med sig. Men jag, ja, det... du satt ju mig lite på plats när du sa det där. Så att... Ja, det, det gjorde jag. Men jag tyckte din, din livsvis gav jag någon, någon, någon, någon, någon form av glädje i, i själen. Ja. ja, och du fick några sekunder att tänka. Jag fick, ja, Gud ja, ja, det, var ja. Ju, det var ju en, det var en otroligt... Tyvärr har Snygg, du inte utnyttjat det, så det Istället för att utnyttja det Så sitter jag här med ett öppet sinne Och, och en portrat In i hjärtat Där jag bara tar in, tar in din visdom Och vet nu att Vi helt slumpmässiga blödningar på stan Var du ännu må komma ifrån Så ska jag väl Gå till ett ställe med servetter Ja Och 7-Eleven är, är ett bra ställe ja mm. Ge mig visdom. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag händer inte så mycket mer i mitt liv. Jag, vet inte. Jag, kan, jag kan bara säga: Köp flera solglasögon när du köper ett par så kan du tappa bort det ja Var det där Sverige sämsta någonsin? Jag tror det. Du tror men, det. Alltså det, det men jag, jag tror inte du ska må dåligt över det direkt. Nej, men alltså, jag har tappat bort minst Tre par tror jag den senaste månaden. Så jag, jag började fundera allvarligt på att skaffa ja, antingen ett eget solglasögonföretag Eller helt enkelt köpa två, tre par på samma gång. Och sen bara dra fram ett par. Jag men kan ju köpa så här billiga. Du vet, ja, det, var, det, det var väl det som var tanken att man, att man ja. går och köper ett par för hundra spänn istället för att få kaffa bort ett par ray för ett, ett par ray och ett par kopior försvinner faktiskt exakt lika enkelt ur jackfickan. När man, när man vandrar på stadens gator ja. ja Men då säger vi tack. väl eh, Välmött Fridens liljor. tack för oss